Тодішні гранди європейського футболу «Київські динамівці» були справді українською командою, і їхні поєдинки з московськими дружинами, особливо ж із офіційно фаворизованим компартійними колами «Спартаком», бачилися нам не тільки в сутоспортивному контексті. Це були поєдинки українського і російського духу. Столичний стадіон збирав тоді значно більше вболівальників. Не той нині наш футбол і зовсім не те столичне «Динамо». З нього геть вивітрився національний дух. Глобалізація і комерціалізація безжально знищили оту прекрасну духовну субстанцію, яка супроводжувала футбол. Нині це щось на взір показових виступів новочасних гладіаторів, які навіть незрідка домовляються між собою про майбутній результат. В одному з тогочасних віршів Микола Холодний писав «Сьогодні зникають нації, а світ очманів на футболі». Так, футбол тоді володів масами. Тоді Вава, Діді, Сантос, Пеле, Гарінче, Жаїрзіню, Пушка, Шкопа – Тостао, Бакенбауер, Мюллер, Еду, Платінік, Ройф, Фан Бастен, Марадона були на загал популярніші за своїх сучасників з-поміж державних діячів і політиків. І з ними на рівних конкурували хіба що Софі Лорен чи Бріжіт Бардо та Жерар Філіпп. Зрозуміло, коли національними героями стають королі футболу в Бразилії чи Аргентині, які є футбольними державами – але дивовижна популярність цього виду спорту, який був навіть чимось значно більший, ніж спорт в Європі, та й зрештою не тільки в Європі, зумовлена поезією безкомпромісної боротьби, краси і грації. Не секрет і те, що владці чи не всіх країн заохочують зацікавлення мас футболом, інспірують ажіотаж довкола нього. Для сильних світу значно корисніше – якщо увага людності поглинута не політикою, а футболом. А оскільки ті часи не мали таких економічних потрясінь, як нинішні, та й загалом у світі, здається, було менше глобальних проблем, може тільки за винятком Афганістану, то цар спорту, як пойменовують журналісти футбол, посідав таке важливе місце в тодішньому житті. А ще одна причина нашого майже тотального захоплення – молодість. Коли бездумно легко тратиш час і душу на всякі суєтності, бо ж здається, що в тебе попереду вічність, і тебе вистачить на все і на всіх. Тепер уже цінуєш кожну хвилину і намагаєшся обрубати всі захоплення минулих літ. Лишилася одна пристрасть – книги. Вона також супроводжує мене ще з дитячих літ – я рано відкрив для себе задоволення і від того, що ти взяв книжку до рук, і в тобі народжується трепетне перечуття подорожів, таке далеке і невідоме, в яке без книжки ніколи не втрапив би. Без будь-якого перебільшення можу твердити, все найцікавіше і найкраще в моєму житті – від книг. Ще від до університетських років почав збирати бібліотеку. Крізь мої руки пройшли тисячі книжок. Я скуповував їх повсюди, де бував. Одного разу з Торонто Привіз понад 200 кілограмів книжок. Книжки витісняють мене з квартири. Інколи з розпачений, від звуження, життєвого простору, я починаю чергову чистку бібліотеки. Все прочитане, і до чого не збираюся повертатися, мандрує до бібліотек земляків. Мені явно чогось не вистачає, якщо я бодай 2-3 рази на тиждень не зроблю собі екскурсію по книгарнях а звідти повертаюся з порожніми кишенями. Ну, як не купити, скажімо, дивовижну філософську книжку «На спаді дня» «Історія ночі» Роджера Екерча чи «Історію західного мислення» Джічерда Тарнаса або ж «Сто найвидатніших книг, котрі потрясли світ» Мартіна Сеймура Сміта, або ж «Філософський зоопарк» Армеля Лебра Шопера або «Історію читання» Альберта Мангуеля або ж перекладено з англійської енциклопедії «Патографій. Безумний гран таланту», присвячено взаємовпливу патології і таланту. Це придбання тільки останніх місяців. Я вже не кажу при цій нагоді про новинки української та зарубіжної літератур. Україніку минає місяць другий, і книжки знову витісняють із квартири – і ось уже частину бібліотеки евакуйовано на роботу, вже додаткові стелажі чекають своїх книжок у коридорі, настрій піднімається, можна жити далі. Якщо хтось заздрить тобі і злословить про тебе, то є й ті, хто дорожить твоєю думкою, ба навіть адорує тебе, і це править за ґрунт під ногами, за точки опертя. Тебе навідує дорогоцінне відчуття, що ти не остання людина на світі, щось важиш у ньому, і ти, як той старий єврей, із давнього анекдота, кажеш собі, жити не дають, але жити можна. Що вдієш? Людська природа така. Ось приклад. За я дуже любив Романа Іваничука. Писав апологітичні рецензії на кожну його книжку. До його ювілею опублікував окремим виданням цілий літпортрет. І ось з'являється його черговий роман. Він телефонує мені. «Ти що, досі не написав на мене рецензію?» – запитує майже обурено. «Я, чомусь будучи не в гуморі, роздратувався. Папа – так називали його в колі друзів – коли ти вже наїсися. Я написав про тебе не менше, аніж ти написав узагалі. Може, досить? Дай мені перепочити від тебе. Хіба тобі мало слави?» – на що він відповів. «Михайле?» «Ти ще не розумієш, слави ніколи не буває багато. Чим більше її маєш, тим більше її хочеться». Славолюбивий Іваничук чесно зізнався. «Слава – це його творчий допінг. Дорогоцінне відчуття своєї літературної повноцінності, зрештою відчуття свого творчого лідерства в літературі. Знаю багатьох, хто натягує на себе маску святого архискромника». А всередині його спалює жорстокий вогонь марнославства, і кожний успіх колеги – то ніж у його серце. Але такі лицеміри навіть під страхом смертної кари не зізнаються, що в них є це в душі. Людям часто не хочеться, та й коли це не суд, ніхто тебе не змушує говорити про себе правду. Я чимало тих, хто бездоганно володів мистецтвом видавати з себе такого, який прихилятиме людські серця. Знову ж таки, нездоланно спокусливий позов – не бути, а здаватися кимось. Один із письменників, не згадуватиму тут його прізвища, бо таких чи не легіон, пристрасно переконував мене, йому, мовляв, глибоко байдуже. Хто як оцінить його твір, і не має значення, що там про нього на баз грає критик. Я, тоді ще про зеліт критичного цеху, вже майже й повірив йому. Аж тут з'явилася друком його збірка оповідань, котру він подарував мені з проханням оперативно відгукнутися рецензією і, не лукавлячи, написати все, як думаю. Я уважно її прочитав, подекуди примушуючи себе до читання. Книжечка була так собі. Вирішив без дипломатичних викрутасів прямо йому це викласти. Як я потім шкодував, що не напустив теоретичного туману і не сипунув рятівними евфемізмами і не повів мову за моделю. З одного боку воно, але з іншого бачте, а загалом попри поодинокі недоліки, літературні чесноти в творі переважають, і він знайде свого вдячного читача. Це вже згодом.